І нікому було на такі наруги жалуватись, бо й самого короля, сенатори, папи, де єпископи у руках держали. Городова та ж козацька старшина за короною гетьмана, за старост, за державців, і їх намісників, і орандарів руку тягнула. А між себе ділилась козацькою платою, по тридцяти золотих за всякого реєстрового від короля і речі посполитої. То й реєстровим чи городовим козакам було тісно, багато з них до підданства старостам і державцям приневолено. Котрі ж остались реєстровими козаками, ті й робили в своїй старшини всяку роботу по дворах. Шість тисяч тільки оставлено в реєстрі, де й ті, бувши в великій неволі, старшини тягли, хоча і нехотя заляхів руку, і тільки вже при Хмельницькому одностайно за Україну повстали. Так якби їм земляки у своїй тісноті й нуждах жалувались. Жаловились миряни і попи благочестивий тільки далеким своїм землякам, козакам запорозьким, котрі живучи в диких степах за порогами, старшину свою самі з себе вибирали і гетьману коронному узяти себе за шию не давали. От і виходили з Запоріжжя один за одним гетьман і козацький. Тарас трясило, Павлюк, Остряниця, з мечем і пожежею супротив ворогів рідного краю. Тільки ж ненадовго підіймали українці під їх корогвами похилу голову. Ляхи держались сміт за руки з недоляшками, гасили хутко полум'я і знов по-своєму обертали Україну. Аж ось піднявся страшенний невгасимий пожар із Сапоріжжя, піднявся на ляхів і на всіх недругів отчизни батько Хмельницький. Чого вже не робили ті старости і комісари з городовими козаками, ті консистенти ротмістери зі своїми жовнірами, да й наші перевертні недоляшки з надвірною сторожею? Як уже не вмудрялись, щоб погасити теє полум'я? Як уже не перегороджували степові дороги своїми заставами, щоб не пустити нікого з України на Запорожжя? Та де ж? Кидає пахар на полі плух із волами. Кидає пивовар казани в броварі. Кидають шевці, кравці і ковалі свою роботу. Батьки покидають маленьких дітей, сини, немощних батьків і матірок. І всяке менівцем да ночами, степами, тернами да байдарками, чим чекує на Запорожжя. До Хмельницького. І от тоді то вже розлилась козацька слава по всій Україні. Де ж пробував? Де тинявсь попович Паволоцький шрам, Десять рік от Остряниці до Хмельницького. Проте багато треба було б писати. Сидів він зимовником серед дикого степу на низу, Взявши собі за жінку бранку Туркеню. Проповідував він слово правди божої рибалками Чабанам Запорозьким. Побував він на полі й на морі з нестями. Видав не раз і не два смерть перед очима, де й загортувався у воєнному ділі так, що як піднявся на ляхів Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. Ніхто краще не ставав до бою, ніхто не крутив ляхам такого Веремія. У тих, то случаях пошрамовано його вздовж в поперек, що козаки, як прозвали його шрамом, то й забули реєстрове його прізвище. І в реєстрах то, коли хочете знати, не чепурним його записано. Било козацтво в ту війну на те, що або пан, або пропав. То не кожен писався власним прізвищем. Отже, минули, мов короткі свята, десять рік Хмельниччини. Вже й сини Шрамові підросли і допомагали батькові у походах. Двоє полягло під Смоленським. Остався тільки Петро. І ще такий після Хмельницького не раз дзвонив старий Шарам шаблею. Далі, почуваючись, що вже не служить сила, зложив з себе полковництво, постригся у попит да й почав зложити Богові сина посилав до військового обозу, а сам знав одну церкву. Вже думав, Україна ляхам за себе віддячила, недоляшків вигнала, у стерла єдову передушила. Тепер нехай, каже, живе громадським розумом. Коли ж дивиться, аж ізнов негаразд починається на вкраїні. Свари дачвари чвари, і вже гетьманською боловою почали Гратися, мов, ціпком. Повернулись у старого серце, як почув, що козацька кров лється понад Дніпром через Войговського, через невіженого Юруся Хмельниченка, що одержав після його гетьминування. А як досталось от Юруся булавати Тері, то він аж за голову вхопився. Чи молитися, чи божу службу служить, одно в його надумці, що ось погибне Україна від цього недрого, чизного і похлібці Ляцького. Бо лучи види серед церкви з наукою, то все одно мирянам править.